دریم باب چې هغه په بیان د عالمی مثال کې و دریم باب یې نه خادو کو کملای اعلی مناسب د دې باب د مخکې سره مخ ادو عالم شو یو عالم سفلی عالم خلق او د عالم مثال لکم زینا چې تدبیر بدیع عالمین وکيګي د مشاهد او د عالم غیب د دوړو عالمینو تدبیر چې د کم زاینه کی هغه زیته ملای اعلی ویل کی نو د دوړو عالمینو د تدویر زای ذکر کئ شغا د ملای اعلی طول انتظام د کمزین چلیگی ام ده عالمی مثال او ام ده عالمی خلق عالمی مشاهده اغذ ملع اعلا داو ربط الباب دمه خبره تمهيد الباب مل مجلس ته لکېږي سردارانو ته قران كريم کي مل اوي د لوی مجلس راغې ناشته کیږي او ظاهري د خلکو خبره هل کوي الملأ الاعلى لغوي معنی ده چې دفتر اعلى مجلس اوچت مجلس آغه مجلس چې داغه نا لوی مجلس بل نشتا ها رئیس او پارلیمنت چې داغي اسملہ او پارلیمنت نا اوچت پارلیمنت او اسملي بل نشتا دی ده الله تعالی دا انسانانو د پیدایښ نمخ کی ده الله تعالی حکومت آسمانونو کی زمکه غیر بادوا الله تعالی حکومت دی او یبا خدای اقتدار اعلی چ دی اسمانونو کی چې کوم حکومت دی اقتدار اعلی د الله دی او دغی میزان اعلی چ دی غا امر الہی دی بارشت سرکار کئ بڑا اسمالونو کی لوی حکومت ته ناغید الله تعالی نه تپوس کئ او د الله تعالی حکم ته منتظر وی اعلی حکم الہی دی دا الله تعالی لوی بادشاہي بلا تشبيه دا بادشاہانو عرشي کورسيوي او دا غي ایواني دا الله تعالی د شان مطابق دا الله تعالی کرسی او عرش دی او دا الله تعالی ایوان صدر دی چې باغی کی دا مخلوق چې کم مسائل وی باغی باندې بحث کیږي کی الله تا وڑان دی کیږي کی یکم امور د حکومتي پای کی جبريل له میکائیل له اسرافیل له مقرب فرشتي دي د ایوان صدر د حفاظت د بارق الوی ایوان صدر نمله اعلان خلیت او دی و قلی و اسمانونه ته تاودي غداري سنتریان وی حفاظت وی لاغیزه حفاظتی سسٹم نه دابر حکومت ته په دې کې چې کوم ایواني صدر دی او او چد دفتر دی شاگی کی اللہ تعالی خپل شان مطابق جلوہ فروز دی نو آغا زیتا ملئی اعلاوی لکی گی آغا زیتا ملئی اعلاوی لکی گی ده آغا زینا اول اول بزات چې کمندنو تجللا غني زمو کتاب د زمو کو امور ته ناراضي ځکه د دوي انواراتو برداشت چې کمندنو سیکليات نشیکولې د زمکا او د زمکي والا د آغی انواراتو دا آغی برداشتی شکاولی دا ملع اعلا سرا نزدی او مقام دی شاگه مقام ته حضیرت القدس ویلے کی گی حضیراش پولتویلے او قدس الله تعالی د پاک او انوارات او مرکز پاک حضرت القدس کی نفوسی فلکییدی نفوسی ملکییدی او ارواح د انسانانو دي د ټولو انسانانو مرک چې دی نو هغه په حزیره القدس کوود ک دی د شااسب د فلسفه مطابق د هر ی نوغ ایام اغا پا حضیرت القدس که ده زمن کار ده انسان سره ده نو ده نوعی انسانی ایمام لکه سنگ چه ده, ده کائناتی و شخص اکبرو نو ده قشانتی ده, ده نوعی انسانی ایمام او شخص اکبر د انسان و توموی ایمام ده نوع انسانی او شخص اکبر چې ده طول و ارواحو رجا غطه کیگی کی دا پا حضیرت القدس کے دے دا الله و تعالی دار تجلا او د نور شغلته د نو ا پاغي باندې ولغي مثلا نوره کمشكات فيها مصباح پاغي باندې ولغي په پاغي کې سرایت کی تر دې چې بشاخ شخص اکبر او امام د نوې انساني دا هر هري پرزيتا هر هر طاقتتا اغا نوري الایہی سرایتو کی اولاد شی نوري الایہی هغه ته لاړ شی پاګيبانه دغې تجللا پیوږي څه کم روح په ځمکه کې چه کم افراد د دا داغه شخص اکبر دی په ځمکه کې د اړ افراد تعلق داغه شخص اکبر سره سم رزياتو له دومره داغه د دا دا نور سره تعلق زیات سر دی او د الله سره تعلق زیات دی او چې سومره د د اکبر نه لري کېدو شخص اکبر نه لري کېدو دومره به الله تعالی تعاله نه لري کېږي او دو دومره تجلی تجلیات چکم کوم دي دغ نه به راځي لنډ مثالی زمونږ د پااره د اوس دنیا کې زمونږ د فارغ شخصي اکبر جناب رسول الله صل الله عليه وسلم نه داغه په قلب باندې د انوارات نزول کېدو چې په قران کریم نه بیا داغه عکس هغه انسانانو ته خورې دو د چا چې تعلق دا غي مرکز د نور شرا نبی عليه السلام سره سمره زيادو دووم را هيسه غو تعلق الهي نه اغستره دووم را غ په انسانيت کې كامل لې او دووم را چې کمونو غ په تعلق الهي کې كامل لې او سمره چې د نبي عليه السلام نه لریو دومرهغه د انسانیت نه او د الله نهسه دی لړې دی انسانیت نوم لري دی او د الله نوم شي دی لرې دی غب شخ رامه الله او تعال غ به داس ځای کې فرمالو چې فوسنی دورور کې د قرآ فما د شخص اکبر پنج ش قرآ دی د چه سمره پوری تعلق ده غصر زیاد و نو دوم ره قرآن فهمه کسی شده زیاد ته سمره د اگه نو دوم ره قرآن فهمه کسی ده بود ده ویداد ده, ده دور ده قرآن فهمه شخصی اکبر ده نو دا ده شاس ابراهیم الله تعالی فلسفه ده وحدت تا چه شاب چې دې نو هغه ټول کائنات هغه الله سره تدې چې سره تدې دا الله تعالی سره تدې که خلقنه او کتدویرن نه ټول کائنات تړل شوی دا چا پوری دې دا الله تعالی پوری دې دا دې مرکز چې دې نو هغه ملئ اعلا دې او د هغه تجلیاتو اول د تجلی اعظم چې ده د هغه شي بیا د هغه محاقات شي او بیا د هغه ازمحلال شي محاذات مخامخیدلو ته ویل کیږي او کی القدس کې حضرت القدس کې د اکبر دا مخام شي دو تجلله اعظم سره تجللهاعظم ته محظات را شي بیاره دا محاضات ته محاقات شي د غې تجلله عکس شو دی د دا په قلت د شخص اکبر باندې وولږي په امام د نوع انسانی باندې نو بیا پحلالو شي از مهلال داوی چې داغه ټول قوتونه چې دي هغه پاکه تجلیا کې ختم شي مثال چې ګمدلو داس ذکر کوي چې عاشقوي او هغه باندې د خپل معشوق دیشه غلبره غلی وي نو قوتونه باطنیه او قوتونه ظاهریه هغه ټول د محبوب ګرځېدلی وي داغه سوچ کئ قوت فکر مفکرہ داغه محبوب کئ داغه واہیمدا داغه واہ محبوب پسترګو کئ او دا محبوب چې کمدنو په پوزه کې او په دې کې ګرځي داغه نزال چې غمونو ماریه خسکئ دن قوت خیال داغه صورت ځان سرګري نور پاغه کې سشینی دنه دنه ټول دې ته چای د محبوبي ظایر کم دی ټول د محبوبي کدو د سترګي نو هغه سویني چې کم محبوب ویني نو وګوني نو بس غوم د محبوب خبر اوري کدا خفي او چتيږي روانيږي د محبوب په طرف څخهږي روانيږي کله سچي د محبوب لپاره سګي اځي دا ټول هرڅ شي د محبوب شي د طبیعت ازمهلال وی زواد سره دې ازمهلال وته وی دارس چې کمندونو پاغه کې ختم شي شخص اکبر کی دا داس یوشي نو د دې شخص اکبر سره چلان دي د چا تعلق او ارواح سفلیو کې شکل ارواح د برن دل ترالل او د دې ارواح سفلیو د شخص اکبر سره سمره تعلق سکي دو مضبوطي دو د عمره په دکه چې کمندونو محاضات، محاکات او ازمهلال رازي دل تا ووم چې کم دنو راضي چې اغه شخصي اکبر ته مخامخ شو بیا وداګه کسب د سشي او غرزيږي چې په دغه باندې او غرزيږي او دې په ټول د چا شي یا الله تعالی شي حدیث حل شو کنه فكون د سما هو الذي يسمع به کنه دا ټول ارس شي كي كي كي كي دا بیا د الله د پارس کیږي استعمالي کی دا تزبیر چې کم ځنه کیږي او دې ته ویل کیږي ملائ اعلی دا ارس کیږي ده ملع اعلان حضیرت القدس تا او د حضیرت القدس نکاتا شسی تا عالم تا اوز ده آغا عالم تسکره کی شاگیت ملع اعلام